يَا لَا قَوْمِي مِنْ نُفُوسِي حَانَا قَتْ دَرْبَ السِّيْفَالِ رَوَّاجَتْ لِلْمَوْتِ سِرًّا بَيْنَ أَحْرَاشِ الظَّالَى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 Za pripada uzvišenom Allahu dželle ve ale, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana. Samo njega molimo, njemu ibadet činimo, pod njega oprosttražimo. Koga uzvišeni Allah dželle ve ale uputiti put svojom milošću, toga niko u zabudi ne može odvesti. A koga uzvišeni Allah dželle ve u zabudi, ostavi svojom pravdnošću i mudrošću, toga niko na put pravi ne može izvesti svjedočim da nema drugog boga koji zaslužuje da mu se ibadet čini i bude mu se pohoran mimo uzvišenog Allaha dželle ve i svedoчим da je Muhammed sallallahu te alayhi ve sellem Allahov rob i posljednji poslanik donosimo salavat na njega na njegovu porodicu ehlel bejt na njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put poslunjeg dana Allahumma amin draga moja braćo <clears throat> večeras 28. rabiju l-evvala 1434. hidritske godine što odgovara 9. februaru 2013. godine po rođenju Isaa alaihissalatu assalam uz Allahovu jalla wa ala pomoć njegovo odobrenje počinjemo da govorimo i komentarišemo jedno od najznačajnijih dijela napisanih u okviru islamskog vjerovanja ili akide. Ovo dijelo nosi naziv ili vasitiska vjerovanja. Aqida. Dakle, govorit ćemo o vjerovanju ehli sunneta u el u raznim oblastima na koje se osvrnuo sam pisac u ovom dijelu koje je po svome obimu malo, ali po svome značenju jako veliko i precizno. Kako ćemo to, inša Allah, kasnije čuti. Međutim, prije nego uđemo i počnemo govoriti o ovom dijelu i komentarisati ga, želim da se osvrne na dvije jako bitne stvari koje će nam ujedno biti uvod u ovu vasitijsku akidu. A Allah najbolje zna, možda je ovo prvi komentar ove knjige ikada urađen ili rađen na našim prostorima. Prvo želimo da spomenemo i govorimo o autoru ovog dijela, ko je on, i drugo, želimo da govorimo i damo najbitnije naznake o dijelu o kojem želimo da govorimo i kojeg želimo da komentarišemo. Kako bi nam dijelo postalo jasnije i bliskije? اوتر اولوغ ديلا براچو عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه رحمه الله الحراني <تصفح> اوتر اولوغ ديلا أحمد عبد الحليم Ibnu Abdissalam, Al-Harrani, zvani Ibnu Tajmije. Ili šejhul Islam, Ibnu Tajmije. I ja mislim da na ovome skupu nema insana koji nije čuo za ovog čovjeka. Dakle, za šejhul Islama, Ibnu Tajmiju, Rahimehullah. Ovaj čovjek, braćo, bio je veliki alim, bio je veliki zahid bio je veliki abid, bio je veliki muđahid. Rođen je 661. hidžetske godine. Kaže se 10. ili 12. gribiju el u ponedeljak, što odgovara godini 1263. po rođenju Isaa alaihissalatu wassalamu. Dakle druga polovina 7. hijrijskog i druga ili druga polovina 13. stoljeća po Isa u alehiselatu والاسلام u tom vaktu rodio se čovjek zvani Ibn Taymije u mjestu zvanom Harran. A to mjesto bracio Harran postoji i danas. Nalazi se u turskoj blizu granice sa Sirijom. Međutim, u tom vaktu, kada je rođen šejhul islam ibnu Tajmija, Rahimehullah. ovo mjesto, Harran, bilo je u okviru Iraka. Dakle, bilo je u sastavu Iraka. Godine je braćo 667. Katari ili Mongoli upali u ovo mjesto, dakle u Harran. I pod pritiskom, dakle prinuđeni, šehul Islam Ibnu Tejmije je sa svojom porodicom, dakle sa svojim ocem, Abdul Harimom, krenuo ka Damasku, dakle u Šamu. Ibnu Tejmija, rahimahullah, većinu svoga života, Provao je u Šaam, provao je u Damasku. Tamo je braćo počeo tražiti znanje. Međutim, Ibnu Tejmija, i to trebamo znati, potiče iz jedne familije koja je bila jako učena. Njegov otac, Abdul Harim, bio je hatib u Emevijskoj džami. Dakle, bio je učenjak Hanbelijskog medheba, kao i njegov djed Abdussalam. Dakle, bio je jedan od velikih učenjaka toga vremena. I on je čuveni autor i pisac jednog dijela koje se zove Muntak al-Ahbar, koje je prokomentarisao čuveni šeh, šehul islam, imam ehli sunnata u al-đamata, imam eš-šewkani. Čuli se za imama, eš-šewkani je u poznatom dijom, neilu l-Evtar. Tako da Ibnu da dakle od samog rođenja, živio je u Lemanskoj sredini. Dakle, živio je u ulemanskoj sredini. Naučio je Kur'an sa sedam godina. Međutim, ova informacija nije puno začuđujuća. Zašto? Zato što u tom vremenu bilo je puno oni koji su u svojim sitnim godinama učili Kur'an na pamet i alhamdulillah iz dana u dan vidimo da se ta praksa vraća pa svakog dana čujemo da je dijete od 5 od šest, od sedam godina naučilo knjigu Allaha subhanahu wa ta'ala na pamet. Međutim, Ovaj čovjek, Ibn Taymiya, rahimahullah, svoju mladoz, braćo, proveo je tražiti znanje. Međutim, ovaj čovjek je neobično tražio znanje. Zašto kažem neobično? Zato što se nije dotakao samo islamski znanosti. Gotovo da nema znanost. Dakle, gotovo da nema znanost. Bila duhovna ili svjetovna, da je šehul Islam Ibnu Tajmije nije proučio dakle da je nije proučio i to detalj dakle ne samo dotakao se ili pročitao površno nešto o tome nego je subhanallah dakle bio alim bio učenjak u svakoj oblasti koju bi uzeo da čita ako govoriš o tefsiru tu je Ibnu Tajmije ako govoriš o hadisu tu je Ibnu Tajmije ako govoriš o fekhu tu je Ibnu Tajmije ako govoriš o akidi tu je Ibnu Tajmije Ako govoriš o jeziku, tu je Ibnu Tajmija. Ako govoriš o svjetovnim znanostima, ne zna, matematici, geografiji, tako da je, tu je Ibnu Tajmija. Brat ćeo, vallahi čudan insan. I kad čitaš ono što je napisao Ibnu Tajmija, pitaš se kako je imao vremena da piše. Jer ono što je on napisao, mi danas ne možemo pročitati za svoj život. <laughs> ne možemo pročitati ono što Ibnu Tajmija napisao. Kaže, imam e-thehebi. Da kad je on njegov uče učenika, imam me Zehabi čuli se za Imama el Kaže samo fetve Ibnu Taymije. Kaže u raznim oblastima, kaže možemo svrstati u 300 tomova, samo fetve. U 300 tomova. Ko je od nas pročitao 20 knjiga ili 10 knjiga da navede naslove sa La havla wala kuvvete illa billah. Da u 300 tomova stanu samo njegove fetve. Da dakle, kad toliko je bio, toliko je bio posvećen znanju da nije imalo oblasti koju on nije izučavao i zato je sa pravom dobio naziv šehhul islam šta znači šehhul islam šehhul islam braćo tada u tom vremenu i prije njega i poslije njega u umetu islama označavala je titulu čovjeka koji je dostigao velike deređe i velike stupnje u znanju ili u nekoj u nekoj oblasti. A za Ibn Taymiju možemo da kažemo da je bio šejhul Islam u svim oblastima. I Arimi prije njega i poslije njega i u njegovo vrijeme nazivali su se upravo imeno šejhul Islam. Tako recimo jedan od Arima, Al-Iz ibn Abdussalam, nazvan šejhul Islam bio šafijskog mezheba. Zatim jedan e, od Alima, jeste Imam Šaukani, takođe dobio je nadimak šejhul Islam Zakarija Al-Ansari rahimehullah isto je nazvan šehehul islam, imam Ibn Hajar Al-Sqalani, čuli se za imama Ibn Hajara, komentatora uh, Bukharije, nazvanje šehehul islam, zatim poslije njegov Mohamed ibn Abdil Wahab, dakle, nazvanje šehehul islamom i tako da Dakle, ovo je bilo, dakle, zvanje čovnje kako je dostigao velike dredje u ilmu. Međutim, ovu, ovaj naziv šehehul islam će kasnije braćo u uh, osmanskoj uh, ladavini, dakle, vrijeme Osmanlija, dobiti državni status. Dobiti državni status. Na koji način? Tako, tako što će e, Mohamed al-Fati al uvesti funkciju šehu l-Islama. Šta znači šehu l-Islam? Dakle, to je bio vrhovni muftija. Dakle, to je bio vrhovni muftija i glavni čovjek za vjerska pitanja u, u osmalinskom carstvu. Do tada nije bilo tako. Do tada su... Ja tako? Dakle, nije, šehu l-Islam nije bila državna državna funkcija. Državna funkcija Dakle ovaj čovjek, bracio, je bio more, bio je more, more znanja. Među tih mora i koji traži znanje i koji želi istinu, ne bi novo je da mora naći na različita iskušenja. Zato ovaj čovjek ima i emije. Svoj život je proveo uko trpno. Uko tražeći znanje i stojeći kao stub u odbrani istine i akide i sunnata vol džemata. Živio i u veoma teškom vremenu. I kada čitamo recimo o vremenu u kojem je živio Ibnu Tejmija, možemo da kažemo da je to jedno od najtežih, ako ne i najteže vrijeme kroz koje je prošao islamski umbed. Zašto? Zato što je to bilo vrijeme puno iskušenja i belaja koji su, koji su bili zahvatili islamski ummet sa svih strana. Svejedno, da, da li se radilo o spoljnem faktoru ili unutrašnjem. Pa recimo, ako govorimo o iskušenjima koja su dolazila svana u tom vremeru, a pogubna su bila za islamski ummet, možemo kazati da su se ona ogledala u dvije stvari. Dakle, spoljna ta iskušenja. Prvo je dolazilo sa istoka. Prvo iskušenje za ummet je tada dolazilo odakle sa istoka. To su bili Mongoli, odnosno Tatari, koji su upali u islamsku državu. A vi znate ko su bili Tatari i Mongoli? Upali su u islamsku državu, braćo. I godine 656. Dakle, nešto malo prije rođenja Ibnu Tajmije. Upali su u Bagdad, dakle u Iraku. Bagdad je tada bio šta prestionica islamskog hilafeta. U njemu je živio halifa. I razorili su Bagdad do temelja. Navodi se da su za tri dana ubili 300.000 ljudi. A neki islamski učenjaci navode da 40 dana koliko je, koliko je dakle, trajala opsada Bagdada i rušenje Bagdada i napad na Bagdad da su ubili oko 2 milijuna ljudi. Daže toliko, toliko su ubijeli ljude, žene i djecu, ka je da su riiki u Bagdadu bile trvee od kremu. Dakle veliko iskušenje za umbet. Neposredno nakon toga rodiće se bnute i mijje. Međutim istiovi Mongoli i tako da je natrvnuce na šam. Zato bnuta i mijje se proslavio kao kamuđant. Dakle vodje je džihad protiv Mongola i postica učenjaki i postica vladare i postticao ummet, da se bori protiv, protiv Mongola i stajo je na bedemu Islama kada je to trebalo. Dakle, to je bilo jedno iskušenje. Drugo iskušenje dolazilo je sa zapada. Također spoljne, spoljno iskušenje. Oni čeno u čemu u krstaškim ratovima, jer Ibnu i nije zakačio krstaške, krstaške ratove. Dakle, krstašt su došli sa, sa zapada. Dakle, veoma teško, teško stanje. I ne samo to, Ummet je prolazio kroz unutrašnje iskušenja iskušenja i belaje koji su ga razarali. U čemu su oni bili oličeni i u čemu su se ogledali? Prvo ogledali su se na političkoj sceni. Dakle, nije bilo političkog jedinstva među muslimanima. Mongoli su ubili halifu, posljednjeg abbasnog halifu u Egiptu. Ubili su ga. Time je i završena vladavina abbasja u, u, u, u Bagdadu u Bagdadu. Dakle, umet nije imao halifu. Bio je podjeljen na više mari državica, gdje je svaki emir ili svaki sultan ili svaki vladar htio da pribavi nešto sebi od lasti. Od lasti. Što je pogubno za umet? Što je pogubno? Pogubno za umet islama. Tako da nije imalo političkog jedinstva, niti je imalo organizovanog, organizovane skupine, organizovane borbe protiv najezde Mongola i najezde krstaša. Druga stvar, u umbecu se vraću uvukle razne novotarije kojima su bili iskušani i neki islamski učenjaci. Kojima su bili iskušani i neki islamski učenjaci. I ovo nam govori da niko nije bezgrišan. Niko nije bezgrišan. Međutim, ono što je bilo bolno, jeste da su ta te novotarije pogotovo bile proširene u polju vjerovanja. Dakle, izazirale su u iman islama dakle yu aqidu salafa ahli sunneta zašto se to tako dogodilo zato što su muslimani u tom vaktu bili pod velikim utjecajem negativnim utjecajem grčke filozofije javio se misticizam sufizam se počeo jako širiti gotovo da nije imalo alima da nije imao dodirni tačaka sa sufizmom javili se razni razne stvari koje su koje su bile širk obožavanje kaburova, uzimanje posrednika u dovi, tavaf oko njih i tako dalje i tako dalje. Zatim javilo se u pogledu Allahovi dželavu ala imena njegovi svojstava, nijekad je isti tumačenje na nekakav način, na kakav to nisu činili prethodnici i tako dalje i tako dalje. I Allah dželavu ala je dao da u takvom vremenu živi Ibnu Tejmija koji će ostaviti dijela koja će razgražničiti između onoga što je hak, između onoga što je što je batin. Onaj braćo ko želi da zna veličinu Ibnu Tejmije treba da pogleda samo dvije stvari. Jedna su njegova dijela koja je ostavio i koja je napisao Rahimahullah dakle mnogobrojni naslovi koje je Imam Ibnu Tejmija Napisao za vrijeme svoga vakta, alhamdulillah, sada se dosta njih nalazi prevedenih na, na naš jezik. I druga stvar, neka pogleda u njegove učenike. Neka pogleda šta u njegove učenike. I onaj ko vidi ko su učenici Ibnu Tejmije, vidit će ko je taj čovjek bio. Od njegovih učenika Imam Ibnu Ketiri. Od njegovih učenika Imam Ibn Al-Qaim Al-Džewzi. Od njegovih učenika Imam Al-Dhehebi. Dakle sve simboli je jel tako? O njegovih učenika imam uh, Hafiz Al-Mizi. Od njegovih učenika uh, je uh, Ibnu Lwardi. Dakle, veliki alimi ovoga ummeta su bili učenici šehun Islama Ibnu Tajmija. Koliko je bio posvjećen znanju, braćo navodi se da se nikada nije oženio. Ibnu Tajmija nije bio oženio. Kaže, toliko je bio zauzet izučavanjem i tražanjem znanja da nije imao vakta da se oženio. Subhanallah. Ali je Ibnu Taimija ostavio potomstvo. U čemu? U svojim knjigama koje su i dan danas žive i koje i dan danas izučavamo i koristimo u odbrani akide ehli sunnata, ehli sunnata, velj džemata. Zato mnogi islamski učenjaci pohvalili su Ibnu Tejmiju, normalno bilo i oni koji su ga kritikovali što je sasvim normalno, jer traženje zadovoljstva svih ljudi je nemoguća, nemoguća misija. Dakle to je ukratko, ovom velikom alimu, šejhu islamu Ibni Tajmi, rahimehullah, ono što nam ostaje još da kažemo jeste da je umro 728. hidženske godine i to u jednoj tvrđavi gdje je bio zatvoren, dakle u Damasku, u Damasku. Kaže kada je umro, od 30 do 50.000 ljudi mu je klanoloženaz. Subhanallah. Čak i oni koji su kažu bili protiv njega i huškali vladare protiv njega, kaže, došli su mu na džanazu i priznali i pogijeli glave pred Ibn Taymiyom. Taymiyo. I taka je har islamskih učenjaka. Uglavnom, braćo, većina islamskih učenjaka ne biva poznata u vremenu u kojem živi. Već postaje poznata onda kada, kada preseri, subhanallah. Kada preseri. Što je odznakova znakova iskrenosti tih, tih ljudi. Što se tiče ovog dijela, braćo, al-akide al-wasitije, ukratko želimo da kažemo o kakvom dijelu se se radi. Ovo dijelo, braćo, jeste iz oblasti islamskog vjerovanja, odnosno akide. E, dijelo je veoma lahko, po obimu kratko, jednostavno, precizno, ali po svome značenju jako bitno i i obimno. Zašto se naziva al-akide al-wasitije? Zašto se naziva vasitijska vjerovanja? Akida. Otome odgovara i sam šehodislam, Ibnu Tejmije, koji kaže da mu je došao jedan čovjek iz jednog mjesta koje se zove Vasit. A to mjesto, braćo, nalazi se u Iraku, između Kufe i Basre. Dakle, jedno mjesto, jedna pokrajina zvala se Vasit. Jedan čovjek, jedan čovjek, braćo, e, koji je bio Kadija, dakle čovjek od Ilma, iz tog mjesta, došao je kod Ibnu Tejmije u Šamu, a krenuo je na hađ. Zvao se Radiyuddin Al-Wasiti. Radiyuddin Al-Wasiti. Došao je kod Ibnu Tejmije i zatražio od njega da mu napiše neko dijelo iz Akide koje će koristiti njemu u njegovej familiji. Dakle, bio je poznat Ibnu Tejmije. Pa mu je Ibnu Tejmija rekao da pogleda u dijela onih koji su bili prije njega. Jel' tako? U dijela Akaidska, uleme koji su bili prije njega. Pa je on bio toliko uporan da mu je rekao, kaže, želim nešto o tebe. Dakle, želim da mi ti napišeš nešto i da to uzmem od tebe, da imam, da koristim ja i moja familija. Pa je Imam Ibn Taymi'a sjeo poslije i kindije i do akšama napisao ala aqid ala vasitiji. Dakle, napisao je vasitijsku akidu od ikindije do akšama. Ovu knjigu koju ću mi sada, sada govoriti. Govorit. Tako da ova a, ovo dijelo, al-akida al il-vasitije, vasitijska akida dobila nazi naziv po mjestu odakle je došao onaj koji je tražio od Ibnu Tejmije da mu napiše neko dijelo iz akaidskih znanosti, što Imam Ibnu Tejmije uradio. Pa kaže... Ovo dijelo kasnije se proširilo u Iraku, proširilo se u Egiptu, proširilo se u Šamu i tako dalje. Što se tiče ovog dijela, braćo, želimo da damo osnovne naznake o njemu. Prvo, ima ipnute i mi je, braćo, u ovom dijelu, kako ćemo to, inšalahu ta'ala, vidjeti vodio je računa o nekim principima. Prvo, princip da su Kur'an i Sunnet da su Kur'an i Sunnet osnovni izvor islamske akide. Da su Kur'an i Sunnet osnovni i jedini izvor islamskog vjerovanja islamske islamske akide. Zato ćete vidjeti da poglavlja ovog dijela sadrže malo riječi Ibnu Tejmije. Uglavnom su to kur'anski ajte i hadisi Allahovog poslanika sallallahu ta'ala i sallam i to je menheđ ahli sunnata i to je menheđ ahli sunnata i to je pravi menheđ Islama da kada govoriš o vjeri spomeneš Kur'an i spomeneš sunnet međutim imate danas dijela iz aqajde islamskog vjerovanja ili teologije vallahi uzmeš od početka do kraja ništa ne razumiješ ima jedna knjiga koju smo uh, čitali Davali smo davali smo 100 eura onom čovjeku ko bude razumio prvu stranu. Samo prvu stranu, a kajić kod je? Kak sve filozofija? Da sve izrazi koji su toliko daleko od islama, kao da je cilj autora, kao da je cilj autora da napiše djelo, još, još napiše ga za alternativnu upotrebu. Da dakle, ne može svako čitati. Ne može svako čitati, može čitati samo onaj ko, ko ima riječi strani riječi pored se. Zar to akida? Zamislite da nisam došao sa takvim. Zamislite da nisam došao sa izrazima koje niko ne razumije. Ne. Onaj ko čitao Koran iz zna arabski jezik, Beduin u pustinji, razumije šta? Allah želi i traži od njega. Zato što su izrazi lahki, jednostavni i lijepi. Dakle, nema zagonetki. nema zagonetki. E to je ono čemu je pozivao Ibnu Tejmija i na osnovu čega je napisao svoje dijelo. Dakle, koristio je lahke izraze i cilj mu je bio da ukaže da je osnova osnova, osnovni izvor uh, islamskog vjerovanja Kur'an i Sunde. Kur'an i Sunde. Za to, braćo, za to, braćo, kada je upitan Ibnu Tejmija, kaže o akidu i vjerovanju kojem poziva, on je rekao, postošajte on, kaže, emma li je ti qadu anni, Kaže što se tiče vjerovanja, ono se ne uzima od mene. Kaže wala amman huwa akbar minni, niti od oni koji su više na višem stupnju u znanju od mene. Kaže bel yukhadu anil lahi wa rasulih sallallahu ta'ala wa sallam. Kaže da se uzima od Allaha, dakle iz Kur'ana i njegovog poslanika, to jest iz hadisa. Kaja, fama kane fil Qur'ani wajbe i atikadu. Kaja, ono što je došlo od vjerovanja u Qur'anu, obaveza je da vjeruješ. Kaja, u kjedelike ma thabeta fil ahadisi sahihah. Kaja, i ono što je došlo u sahih hadisima, obaveza je da vjeruješ. Kaja, misla sahih Bukhari u Muslim kao što je došlo u Bukhari, došlo u Muslimu i tako da. Druga naznaka vezana za ovu knjigu jeste da šeikul Islam ibn Taymiyyah omu svoju knjigu, svoju akidu nije vezao ni za jednu osobu pojedinačno pa da kaže ovo je akida maturidija ili akida kao sveže za muhammeda maturidija ili akida ash'arija kao što je kao što vidu za ebu hasan ash'arija kaže ili akida ahmeda ibn hanbala ili kaže akida abu hanife ili akida imama šafija ili nezamo va akida sufijana seuria dakle šeful islam nije Osobu kao što što recimo radi u fikhu. U fikhu pa imamo Hanafijski mezhheb, imamo Šafijski, imamo Malikijski i tako dalje i tako dalje. Zato je neke prilike kada je Šejh Ali ibn Utajmi jašu razpravu sa onim koji su mu oponirali u pogledu njegove akide, kazali su mu kaže reci reci kaže da tvoja akida je akida Imama Ahmeda ibn Hanbala. To je da samo prepisuješ ono što je rekao Imam Ahmed. ابن حنبل قال ركاه شيخ الاسلام كاجا فقلت كاجا ركاز كاجا ما جميعت الا عقيده السلف الصالح كاجا نيшта نيсам ساкупио осм عقيده سلفا ذلك اولي جينيرacija كاجا جميع ليس لي للامام احمد اختصاص بهذا كاجا ساкупио сам عقيده سلفا برјешни генерација сви заједно и није имам izdvojen u tome. Nije ništa posebno izdvojen u tome. Dakle, želi ovim da kaže da je akina muslimana u prirje generacije bila jedna, nije imalo, nije imalo podjela. I da on želi da ukaže na to. Kaže, voli imamu Ahmed, innama huva mubelegu l'ilmi alladhi jae bihin nebiju sallallahu alaihi wasallam. Kaže, a imam Ahmed, kaže, on samo dostavlja ono što je došlo poslaniku sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dakle, nije on taj koji treba da... Da formira ukid i da nešto u njega ubaci da izbaci tako da je na njemu samo prenese ono što je došlo poslaniku sallallahu taala alayhi wasallam. Kaže velo قال احمد من تلقاء نفسي ما لم يجي به الرسول لم اقبله. Kaže čak i ako bi imao Ahmed, a šejh Islami je jedan Bulešsko mذهب, kaže čak i imam Ahmed rekao nešto od sebe što nije u skladu sa onim što je došao poslaniku sallallahu alayhi kaže mi to ne bi prihati. Lekin ibo pristrasnost u mezhebu. Svjedno dali se rado akidi ili ili fikhu. Kaže "Wa hadihi aqidatu Muhammada sallallahu alejhi wa sellem." Kaže "Ovo je akida Muhameda sallallahu ta'ala alejhi wa sellem." Zati sumo rekli. Kaže "O Ibn Taymiya, kaže da se ne bi svađali i da ne bi sultane, kaže huškali قال لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص الله لا تقومي الله ليس إمام أحمد ومي ليس وقيداً ليس إمام أحمد قال إنما هذا اعتقاد السلف الأمة قال اوه يفيرواني السلفة في الى الأنوان قال وإمات أهل الحديث يضط على الهدى قال ذاتي مي ركو هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوه يفيرواني poslanika sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Takođe braćo, ono o čemu je vodio imam Ibn Taimija uh, računa uh, vezano za vasitsku akidu jeste lakoća u izrazu. Lakoća u izrazu. Oni koji poznaju koji su možda čitali uh, vasitsku akidu na arapskom jeziku videće da nije izašo iz okvira Kur'ana i Sunneta. Dakle sve izrazi koje je koristio vezane za akidu su izrazi iz Kur'ana i i Sunneta i Sunneta. Takođe jedu od naznaka koju je bitno spomenuti, vezdano za ovu knjigu, jeste takozvani eš-šumur, sveobuhvatnost. Šta to znači? To znači da je ova knjiga mala po obimu, ali je Imar Ibn Utejmija pokušao da u tako malom obimu obuhvati sve teme vezane za haqidu ehli sunneta. Pa je recimo govorio o Allahu Jalla wa'ala, wa o njegovim imenima, o njegovim svojstvima. govori o imanu općenitom, govori o stavu ehli sunneta po pitanju sudnjega dana po pitanju e, keramata, dakle, evlija i tako dalje. Govorio e, također o qada'u i qaderu, zatim o narađivanju dobra, odvraćanju izla. zla. Dakle, mnogo drugih naznaka koje nam, e, koje, za koje nevamo vremena spominjeti i sada, Allah subhanahu wa ta'ala molim da imamo koristi, ako Bog da, od čitanja i komentarisa na ove, Књиге иншааллах хотебареке ва тааלה на ратном дерсу ћемо учи у књигу и почети о њој говорити Аллаху джел веалеа мусаллалаху аленабина قد در بسيفالي رو واجت لي بين احراش الضلال